Welcome to Tresorite. Tresorite protects your files with end-to-end -end encryption. A Trezorit nevű cég kripjét látjuk éppen, ez egy magyar társaság, akik azzal foglalkoznak, hogy adatbiztonsággal minél magasabb szinten lássák el a felhasználóikat. Igaz, Betyar? Tehát egy, egy magyar székhelyű központú cég, és ők most azt találták ki, hogy bizony érdekes most nekik ez a Facebook helyzet, mert lehet, hogy érdemes lenne csinálni valami Facebook kettőszerűséget. Right -click and hát, amennyiben sikerül, most tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy iszonyatosan régi, és uh, valójában mind a mai napig mondhatom azt, hogy az IT 10 megoldatlan problémájának biztos, hogy az egyike, ez a bizonyos digitális uh, hitelesítés, ami arra szól, hogy uh, ha lenne valaki, aki egészen biztosan állítja rólad, és hitelesen, hogy te az vagy, aki, és neked lehet hinni, akkor nem kéne csomó papírt nyomtatni szerződések, meg ilyenek, hanem elég lenne egy digitális aláírás, amíg te vagy. És különösen értetetlen, hogy ez a dolog úgy nem működik, hogy most már a biometrikus azonosítóknál járunk, amikor nem hogy a digitális aláírásod, ami valami egyszerű bitkód, hanem konkrétan a tested, a fizikai jellemzőinek az ezer milliárd paramétere alapján azonosít amúgy is egy rendszer, akkor te miért nem tudsz hiteles lenni a rendszer számára? Már pedig ők ezt mondják, hogy például új lanyomat azonosítással, vagy az iris nem diagnosztika, hanem mi az iris azonosítással, be lehet majd lépni a jövő, Hát ez is valami uh, uh, olyan uh, tudományos versengés úgymond, vagy ilyen technikai uh, evolúciós versengés, ahol majd meglátjuk, hogy végül uh, melyik technológia fog győzni. Én uh, annak idején például azt gondoltam, hogy a, az iDiskennel, és ami ahogy már beszélgettünk a külön véleményről, abban is megjelenik, tökéletesen elég, de. Például elég brutálisan meg, hogy kiveszik a szemgolyóját. És hogy viszonylag figúrának. nehéz kiátszani, viszonylag hát. nehéz kiátszani, de ennek ellenére mégis az van, hogy nem sikerül annyira fix technológiának lennie, hogy például ne tudja becsapni egy angol kisgyerek az anyuka telefonját, azért mert hasonlóak az arcvonásai, mint az övé, és ezért beengedi a rendszer a készülékbe. Tehát valami olyan kéne felmutatni még ezen a téren, is nem csak az iris technológiát, az új lenyomat, bármit, ami annyira tökéletesen osan működik, hogy arra azt mondják, hogy ez hiteles. Akkor te most skeptikus vagy, mert ugye a Trezorit azt mondja ez a magyar cég, hogy az ő technológiájukra föl lehet egy új Facebookot, el is indítottak az Indigo Go oldalon egy kampányt ezzel kapcsolatban, egy millió dollárt akarnak összegyűjteni, ebből azt hiszem három ezer van már meg. Én csak tíze te szeretnédet. Jó, tehát azt gondolom, tudod, hogy kell csinálni hozzá egy ilyen weboldalt, meg... Csinálunk egy jó műsort, és hát ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha műsornézői úgy döntenek, hogy támogatjuk. támogatják ezt így van, vagy akár betektetnek a műsorban, mert komoly értéket látnak benne. Na, szóval rá is tudunk nézni egyébként erre a szavazó oldal, amit az Indigo indította indított a Trezorit. És akkor közben... Mondjad! Csak egy egyébként a én azt gondolom, hogy szóval az egyik versengő úgy, ha beválik. Tehát az, amit a Trezori tud, az a a maga szintén tényleg annyira profi, mint amennyire azt képzelem, hogy mivel minden hazai szakember megpróbálta már hozzáadni a maga tudását, ezért a, a hiába bukott el a Lunar X Prize verseny maga, azért a Puli Space az egy tök jó program, és valószínűleg tényleg értékes, tudományos adatokat nyerhetnénk, hogyha meg lehetne csinálni magát ezt a bár, Space t azért, egy dolgot tegyünk hozzá, a Trezorit, az már egy viszonylag régebbi startupnak mondható. Tehát, a no, bocsánat, Küldtettünk ki talán valamit, hogy jobb adatmentésben és csak tényleg valami a tudtak, amitől a világ harmadik legjobb adatmentő. Hát a a Trezorit, mert én emlékszem, hogy jó, jó sok évvel ezelőtt ITBL-en is már bemutatkoztak, mint, mint akkor induló vállalkozás, és ők már nagyon nagy szervező. Például az Apple egy, egy ügyfelük, akiknek egyébként olyan titkosítási megoldásokat biztosítanak, mint körülbelül olyasmi, mint mondjuk a Dropbox, vagy hasonló, csak mindez titkosított formában. Tehát az azonosításban? Az nem, nem, nem. Ez, ez még ilyen formában nincsen Én benne, nincsen. de amit, amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy ez egy olyan vállalkozás, meg ez egy olyan szolgáltatás, egy olyan know-how, amire már most büszkék lehetünk. Tehát függetlenül, mm -hmm. hogy ez most mennyire fog működni, ez az azonosítás okay, lesz. Azért a rajzolókra, akik a terminátorba besegítve gyakorlatilag a felét, meg a magyar rajzolja például. Mm -hmm. Most sikerült el nem eszembe jutni a, a nagyon lelkes, de amúgy játékfejlesztésben is élenjáró cég, akik innen Magyarországról tényleg Ének. rajzoltak egy olyat, amire azt mondta egy digitális digitális tudós hogy ez így oké. Okay. Digi digit itt vannak egyébként, Ó, van Nyert a szégek, a, a Szóval prevát, így írják le, de privátnak kell mondani ezt a koncepciót, amit a Trezor itt kitalált, és szerintem érdemes lesz a jövőben figyelni, hogy hol tartanak a pénzgyűjtésben, hogy lesz-e vaj, vajon Facebook kettő, vagy pedig nem sikerül végül is ezt az akciót elérniük. De szerintem akkor majd térünk vissza erre, amikor már látszanak a rendszernek a környe on